Az élet értelme. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú. Csak a madzak tenni? Nem a madzak teszi. Az a madzag, mint tudjuk mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, és ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.